Magányos tölgy a viharban Fele se volt a lány az altisztel, amikor egy csapat igyekezett szembe velük felfelé olyan gyorsan, amennyire csak a meredek ösvényen lehetséges volt. Móli nyomott hangulatba indult el. Nem tudott úgy örülni a szabadságának, ahogy várható volt. A furcsa rabló gyengétségével, egyszerű hidegségével nagy hatással volt rá. Ahogy megpillantotta az üldözőket, érthetetlen aggodalom szólította össze a torkát. – Ezek utána indulnak? – kérdezte az altisztet. Igen, a két ösvény felül egy -e csapat indul az öreg szél szakadékhoz. Kevés esélye van arra, hogy elmeneküljön. – Az minden bűne, hogy elrabolt engem a kormányzó vonatjáról? – Az a legkisebb talán – felelte az altiszt. Mit követett el még? – gyilkolt. Molly összerezzent. Ez nagyon fájt neki. Verekedés közben. Az altiszt tagadólag megrázta a fejét. Nem, agyől a bölkami vendéglőst bosszúból, mert a lánya kikusadaszta. Agyől két embert, mert régebben trapperek voltak, és segítettek a tigris kézrekerítésébe. Az egyiket álmában ölte meg. Molly nem szólt többet. Borzasztóan fájt ez neki. Már volt egy kis regényes képe kialakulóban az ő rablójáról, aki furcsa, nyers, de titokba jó lelkű ember. És most kiderül, hogy aljas gyilkos. Milyen szelit szomorú szeme van, és okos arca. A gépkocsi, amelyen Molly podgyászát is elhozták, Silver Cityig vitte. Itt a katonák megvárták, amíg vonatra szállt country felé. Ez volt az utolsó vasútállomás New Mexico határán. Innen kocsin vagy lovon lehetett csak eljutni a távoli vadvidékre, ahol Foxton, fontos helyiség volt, a környező gazdaságok mezővárosa, néhány kereskedéssel, orvossal, telepes bírósággal. Silver City-ben az egyetlen érkező utas Molly volt. Egy őszakáló köpcös kagboly már messziről integetett széles kalapjával. Sokáig szorongatta Móli kezét. Gyönyörű, nagy kisasszony lett, Miss Rover. – Maga semmit sem változott, Bobapó. Hol van apa? A vinkombolj egy pillanatig tűnődve nézte a kalap karimáját, aztán újra vigyorgött. <gül> – Mr. Rover mostanában egy másodpercese hagyja el a birtokot. Sok a munka, és vigyázni kell. Felrakta Molly bőröndjét az állomás előtt várakozó homokfutóra. Felült a kocsi ülésre, és nekivágtak a keskeny, gödrös útnak. A vasúti sin, amely mind hosszabban ágazik szét a főútvonaltól, egyre több nyugati tájat nyel magába. Fogston felé, ahol véget ér a sin, a táj is megváltozik. Olyan dús, őserzőszerű völgyek, hatalmas koronájú fákkal benőtt dombok, derékig érő nedves földből nőtt fű, mindenfelé sima, természetes táj. Kunyhó, országút, falu, farm, a látóhatár széléig egy sem tűnik fel. A levegő hűsebb, párása, a legelők szabálytalan foltokba nyúlnak el, kidőlt törzsek embermagasságora nőtt gyom, zegzugban vágtató kis hegyi patakok. fenségesen szabálytalan és mégis félelmetes, roppant élő tájképe fogta körül Mollit a sebesen guruló homokfutón, amely néhány lelket kirázó döccenéssel ugrott át a hepehupás ösvén egyegyemelkedésén. Ahogy távolodtak a vasútvonaltól, a táj egyre dúsabb, elhanyagoltabb, ősibb lett, és néhány óra múlva sebessodrású, széles folyóhoz értek. A jákú szólt hátra jelentősen Bobapó és ostorával a sellőkre ágaskodott, tarajukkal rohanó vízre mutatott hajtás közbe. Készül a zsilip? kiáltotta a lány. Bóvapó arca elkomorodott, és összeszorított foggal visszafordult a lovak felé. Nem felelt. Pedig az udvariasság úgy, mint a fák és a hegyek, éppen ezen a vidéken őrizte meg ősi, érintetlen, előkelő frissességét, ahová nem vitte el a vasút az újkor csodáit. – Nem hallott a bobapó? – kiáltotta újra Molly. – Azt kérdeztem, hogy mi van a zsilippel? Bob megrántotta a két szárat, hogy a fél kanca felhorkant és hátradugdalt néhányszor. – A zsilipp készül, Miss Rover. – Mikorra lesz meg? Bob ismét előre fordult. A csoda van ezzel a lóval, farkastére szél irányából. Móli nem kérdezett többet. A folyó folyókanyar felett egy zöld mohos, nedves palló vezetett át a folyón. Itt keresztül hajtottak. Az út kissé szélesebb és laposabb lett, ami azt jelentette, hogy gazdaság lehet a közelben. Jobb felé a mezőn már feltűnt a Falkstoni csorda egy része. De még mindig kihaltnak tűnt a vidék, és vadul összegubancolódott bozótok, cserjék, dombrafutó erdőségek regényes panorámája fogta őket körül. Alkonyodott. Aztán elkezdődött a furcsa játék. Egy domb mögött két fegyveres kavboly lépett elő hírtelem. Hő! Kiáltotta Bobapó, és visszafogta a lovakat. Ez Bob és a Miss! mondta az egyik fegyveres. Mit ijesztitek ezt a var bestiát? Örmet rájuk az öreg, és csak mólira való tekintettel nem szitkozódott. Este lett. A holztalan sötétség aljától csak egy fekete fordban vált el a dombok és erdőségek vonala. Elérték a következő fordulót. Itt is fegyveresek tartóztatták fel őket. Lassan, bóba pó, szólt az egyik kobolyt. A ló neki szalad a drótnak valahol. Van annyi esze, mint neked. Csak ugyan drótakadályok következtek. Szertes szét, kanyargó vonalba tüskés drót húzódott a magas fű között, és a fegyveres őrök kinyitották az átjárót a kocsi előtt. Tovább futottak egy ritkás erdőségen keresztül. Miféle háború készül itt, Bobapó? kérdezte Molly. Még nem lehet tudni. Ez most az új rend. Örök, drótakadály, talán még üteget is hozatozza az a véróveren egy napok. Csak így beszélt a gazdájáról, aki a homokfutó utasának apja is volt egybe. A ritkás erdő utolsó fáj mögött, mint a világító bogarak tűnnének fel imbolygó röppenéssel, és különös zaj, nyikorgás, zörgés hallatszik. Egy újabb fegyveres tovább engedte őket, és kiértek a folyópartra. A fénybogának látszó pontok fákja lángok voltak. A készülő zsiliphez értek. Már szinte befejezetnek látszottak őgát. Mindenfelé homokot talicskáztak, csákányok zörögtek, kiáltások hangzottak. Éjszaka is folyt a munka fákja fénynél, és a zsilip körül fegyveres kalbolyok látszottak, a töltésen, az úton és az egyenes dombtetőkön. – Ott van, apa! kiáltotta Molly. Egy feltűnően magas lovasra mutatott, aki lassan léptetett a zsilip körül kiszáradt mederben. Bob nagyot rikkantott egy munkás felé. – Hej, bak! A munkás csak feléjük nézett, de nem jött oda. Egyenesen a lovashoz futott, valamit mondott, és a homofutóra mutatott. Jack Rover megnyomta térdével az állatot, és körbefordult. Lassan léptetett a kocsi felé. Jack Rover nem jött indulatba. Örömének, bánatának nem adott kifejezést. A magas válasember bozontos összemöldökkel széles állával, szürkés-fehér szemével és roppant vállaival ennek a fenséges vadvidéknek a megtestesítője volt. Úgy illett bele Folkston környezetébe, mint az ősfa vagy a magányos bazalt kolosszus. 75 éve ellenére úgy ült a nyerekbe, mint egy szobor, szokatlanul nagy kezével lazán fogva a szárat. Sovány lett és szomorú a szeme. Ezt mondta magába Móli, miközben az apja nyugodtan léptetett feléje. – Isten hozott, Móli! – mondta, és leszállt a lováról. A lány kiugrott a kocsiból, és átülelte. A munka kisé megállt, mert sorra odajöttek azok, akik a lány legutóbbi látogatásánál már a farmon dolgoztak, és üdvözölték Mólit. – Vidd haza a lány Bob! – rendelkezett Róvel. Te még nem jössz? – kérdezte Móli. Itt kell maradnom, még megvírat, majd holnap beszélünk. És ellovagolt. a furcsa, rossz előérzet nehezedett. Mintha harctérel járna. Trótakadályok, őrszemek, fegyver és ellenőrzés mindenfelé. Késő este volt, amikor a homokfutó begurult vele a farm udvarára. Nem messze a kis Faulkston helység elmosódó lámpa fényei látszottak. Mielőtt a kocsi behajtott, Bobapó átkiáltott a kerítésen. Mozgás, Miss Roverrel vagyok! Aztán vártak. Az udvarról csaholás hallatszott, és valaki szitkozódott. Mi az, Bob? kérdezte aggódva Molly. Ilyenkor már szabadon engedik a vérebeket. Most újra megkötik a sok csúvdögöt, mert még nem ismerik önt. Vérebek. Ezen a tájon, ahol nem ismerik a zátkaput és lopás betörés ember emlékezet óta nem fordult elő. Vérebek, gondolta Molly. Robin szavai jutott a eszébe. Ne menjen Faustonba, utazék vissza inkább. Úgy látszik, tudta, hogy miért mondja. Amikor végre begördültek az udvarra, és a fegyveres kabolyok egy üdvözlő fáradt hurrát kiáltottak kalap a megláncolt vérebek keservesen üvöltő kórusa jelentette a voltaképpeni fogadtatást. Késő délelőtt ébredt Molly. A sok fáradtság után először pihent igazán kényelembe és biztonságba. Amikor az ebédlőbe ért, édesapját egy vitatkozó csoport közepén látta a tornácon. A heves hangokra ösztönszerűen megállt. Vadkülsejű, durva arcú fogstoniak fogták körül Robert, aki közömbösen, szivarozva nézegette őket, mintha nem is lenne érdekelt az ügybe, csak pátatlan hallgató. – Utoljára vagyunk itt, Rover, kiáltott egy apjas hajú vastagórú roppant cowboy, akkora négyszögletes fejjel, mintha kőből faragta volna valami ügyetlen szobrász. Lapos nagy kezét ökölbeszorította és az asztalra csapott tojkor. Nem tárgyalunk tovább! Én eddig sem tárgyaltam veletek, felelte a farmer nyugodtan. Csak meghallgattam a fecsegéseteket. Szóval azt akarod, hogy vérfoljon? Mert itt az utolsó emberi harcolni fogunk az őrültséged ellen, jó tudjuk, mit várhatunk tőle, de sok lúd disztó győz. Azt hiszitek, hogy félek? Tőled el? Vagy ezektől? Kérdezte olyan nyílt megvetéssel, hogy a nagyfejű görcsösen megszorította a revolvere markolatát. De mielőtt felelhetett volna rovernak, féletolt egy hosszú, sovány, bajuszú ember, akinek jelvény volt a gombjukában. Most én beszélek veled, Jack, kezdte nyugodtan, de igen határozottam. Nem kell a zsilipet, érted? Ezen a vidéken mi döntünk arról, hogy mi történjék velünk. Az emberek nem akarják, hogy zsilip legyen. Kiszárad az alsó folyásnál minden legelő, és elköltözhetünk innen a marhákkal. – Ide talápszenek Kellátról az adóhivatalnokok! – kiáltotta egy Heron nevű izgatott, szépös karvajórú. Lemegy a marha ára, mert utat építenek, és Arizónától meg Nevadából áthajtják a felesleget. – És a legelők! Lépett újra elő ellen az ormótlan fejük. – Azt hiszát, tűrjük, hogy a zsilip összegyűjtse a vizet, és kipusztuljon a dús rétség? – Én a serif vagyok, – mondta újra az őszhajú sovány vastag, félelmetesen öblös hangján. – Vigyáznom kell a rendre, ezért választottak meg. Rover olyan nyugodtan szivarozott a vihar közepén, mintha nem is colt revolverek és Marcona a emberek fognák körül, hanem legyek döngicsélnének. – Azt mondott, hogy sheriff vagy haod. Kezdte lassan, és levette a szivarja hamuját. – Jó, hogy azt említed, mert az ember szinte elfelejti. – Mit akarsz ezzel mondani? A serif kötelessége, hogy a választókra való tekintet nélkül az igazságot képviselje. Megvédje a magántulajdont, és ne tűrjön erőszakoskodást. Most arról van szó, hogy az emberek a törvény ellenére a tulajdonomban lévő zsilipet erőszakkal megsemmisítsék és te itt állsz az élüköm. Ezért okos dolog, ha megmondod, hogy te a serif vagy, mert az ember nehezen hisz ilyesmit. Ha megkökkent, de a nagyfejű nem adott időt arra, hogy zavara feltűnjön. Igenis, a serif a kötelességét teljesíti. Ha nyugodtan nézi, hogy épül a zsilif, akkor semmit se tesz azért, hogy elkerüljék a vérontást, mert itt vér folyik, Róver, kegyetlen harc lesz. A zsilipnek pusztulni kell. Klover és egészen állt a beszélőnek. Elkészül a zsilép elem, érted? És ha harc lesz, azt nem én fogom megbánni. – A legelőkről van szó! – kiáltotta a szeplős hírom. – Azt hiszed, ölbetett kézzel nézzük, hogy a folyómenti legelők kiszáradjanak, és arra kényszerüljük, hogy a marhákat lebunkózzuk. – Van legelő lejjebb a Pekasz folyónál is de lehet legelő mindenhol, ha felépül a zsilip, mert lesz mesterséges öntözés. Még egyszer annyit hoz a gazdaság, mert kapunk vasutállomást, ide járnak a marha kereskedők, üzemeket létesítünk, és minden négy föld a mostani árának a kétszeresét éri. Vakok vagytok és ostobák, ha ezt nem akarjátok. Nem akarjuk. Vesszen a zsilip! Száz évig jó volt így, ahogy van. A nagyapáink is így értek. Össze-vissza kiáltoztak, és öklüket rázták, és szorosan rover körül csoportosultak. Ez oldalt vágta a szivart a szájába, két hüvelykujját a revolverővébe akasztotta, és közömbösen nézett a távolba. Molly rémülten szorította kezét a szívére. Amikor végül elült a lárma, ismét halt, a sheriff szólalt meg. – Ismerünk, Jack, tudjuk, hogy veszett ember vagy, ha megmakacskodsz. De eddig itt szerettek téged, mert úgy tudták, hogy van szíved. Miért akarsz harcot? Azért, hogy fox boldog, fejlődő város legyen. Ezért kell a zsili. Most pedig elég volt belőletek. len egy szitkot folytott el. Magadra vás, Róver, azért, ami történni fog. Eddig is magam feleltem a tetteimért, mondta Róver. A foxtonyak morogva távoztak, és gyűlölködő pillantásokat váltottak az udvaron átsorgó fegyveres kaubojokkal. Mióta ásít? kérdezte meglepettem Mollit, amint az ebédlőbe lépve szembe találkozott a lányjal. Hallottam mindent mondta Móli. Hm, hát furcsa emberek, nehezen fér hozzájuk a civilizáció, de ez sajnos nincs másképp. És mit fognak most tenni? Rover nem felelt nyomban. Vállat van. Mindent megkísérelnek majd, hogy a zsilipetnek készítsük el. Revolver harc lesz? Lehetséges, felelte őszintén Rover. Ez ugyan nem tisztességes eljárás, és itt becsületes vademberekről van szó, de lehetséges, hogy elfajul. A haladás mindig harcot jelent, mondta mint egy önmagának Rover, és elgondolkozva bámult ki az ablakon. Legtöbbször azok küzdenek késhegyig minden újításért, akik később hasznát látják. Miért erőszakolod, ha nem akarják? Mert megszoktam, hogy ne változtassam a szándékaimat akkor se, ha ez másoknak nem tetszik. Engem azért állított ide a sors, hogy ez a zsilip megépüljön, és Folkestone ne legyen távoli vagy nyugat, ősi állapotba tengődő dzsungel. Ezek az ostoba alakok csak azt a pár legelőtt látják, ami kiszárad az alsó folyásnál. Lehet, hogy harc lesz. Nem, biztos, hogy harc lesz, de a zsilipet megépítem. Eldobta a szivarját, és néhány lépést tett fel is alá a szobába. Olyan volt ez a hatalmas száfa egyenes őszember, széles válaival, fiatalosan csillogó szemével, mint a régi nyugat valamelyik legendás regényhőse. Te visszamész természetesen New Yorkba. Nem. Tesék. Meglepetten sarkon fordult. Rover nem szokta meg az ellentmondást. Móli azonban nyugodtan nézett a szemébe. – Nem megyek New Yorkba. Ha téged veszély fenyeget, akkor itt a helyem. Nem lenne egy nyugodt percem New Yorkba. Rover hosszan nézte Mólit, aztán megsimogatta a lány csillogó szőkehaját. – Hát maradj, de ha elfajul itt a harc, akkor menned kell. Ha nem lennétek itt az Isten háta mögött, akkor tudnád, hogy megálltam már a sarat veszélyes helyzetben? Kezdte vidáman Molli. Szerette volna a fogságát valahogy úgy elmondani, hogy ne hozza nagyon tűzbe az apját. – Miféle veszélybe? – kérdezte gyorsan Rover, és bozontos összemöldökeit összevonta. – Tusz voltam. Hanton kormányzó vonatját feltartoztatta egy rabló. – Mi? – Döbbenten felemelkedett, mert kezdte sejteni, hogy a lány apránként óvatosan közöl valamit. – Beszél, Mully. mi történt? – Hallottál te valamit a tigrisről? A Rover róver most igazán elcsodálkozott. Két napja sincs, hogy a countryból lovas küldönc hozta Peterson serif sürgönyét, amelyben a tigris fiának gyilkosságait közli, és figyelmezteti Rovert hogy vigyázzon. Mit tudsz te a tigrisről? kérdezte oly csendesen Molly-t, hogy a lány álkozott. A tigris fia huszonnégy óráig fogva tartott. Elmondta sorjába, hogy mi történt. A vasúttámadást, az öreg szél szakadék közelébe töltött napot. Rover szokatlan melegséggel nézett a lányára. Nagy veszélyben voltál Molly. Igazán szerencse, hogy ez a vérengző barom. Nekem azt mondta, hogy nem ölt meg senkit, csak önvédelemből egy embert. Rover nevetett, és orvul kettőt, egyiket álmában. Móli maga se tudta, miért szorul össze a torka keserően. Honnan tudod? Róver megmutatta Peterson sürgőnyét. Olyan valószínűtlen. Nyers és szigorú volt, de mégis jó. És csak az apját akarta kiszabadítani. Rover komoran nézett maga elé. Ez megnehezíti a zsilib dolgát. Felállt. Elhatároztam, hogy mégis visszaküldelek New Yorkba. Mondtam, hogy nem megyek. Akkor magam viszlek, ha kell, erőszakkal. De hát miért? Mert a két tigris faokszomba készül. Talán itt is vannak már. Azért, hogy leszámoljanak velem. És ez olyan harc lesz, a te nem lehetsz a közelben. Móli szeme megtelt de mit tettél, amiért gyűlölnek? Elfogtam a tigrist. Egy szívat ropogtatott zavartam. Talán helytelenül tettem, mert a tigris akkor már jó útra tért. Miért fogadtad De? Rover hallgatott. Az ördög ágaskodott akkoriban a véremben. Kaland, embervadászat, harc. Azután ostoba híjusák. Az emberek tudták, hogy a tigris se sógorod. Úgy éreztem, hogy ez a homlokomra van írva. Felkutattam, és... És még mindig erőszakkal tartotta fogva azt az asszony? Róver meremebb már volt a szivárból felszálló kék füstszálakba. Nem, mondta aztán tompám. Szerették egymást. Akkor nem volt helyes. Róver az asztalra csapott. Rabló, gyilkos gazember volt. De jó útra tért, és... Mi? Te véded? Egy másodpercig úgy nézett Mólira, hogy a lány megijedt. Azután idegesen elnyomkodta két kétharmad és kurtán befejezte a beszélgetést. A legelső erre, ami a veszély kezdetét jelenti, New Yorkba utazol. Felkapta a puskáját, és ment. Móli látta, mint lóra kap, és a töltés felé vágtat.